Molt bona tarda, salutacions a tothom. Salutacions a tothom. Com esteu? Feia setmanes que no us saludava des d'aquí en directe a l'estudi de Ràdio Les Planes i és un plaer saludar-vos de nou. Veïns i veïnes, amics i amigues de Les Planes d'Hostoles, com esteu? Doncs les darreres setmanes he deixat entrevistes gravades i no us he saludat in situ, assegut davant de la taula de sol com estic fent ara, quan passen tres minutets de les 5 de la tarda i, i és que doncs, ja tocava que us saludés en directe, us preguntés com esteu i us digués també que jo estic molt bé, molt content de poder compartir com sempre, com cada diumenge, aquí a la sintonia del 107.7 de la FM, a Ràdio Les Planes, a aquest programa ecologista i molt més per compartir um, avui, per exemple, una entrevista que he fet aquest mateix matí i, per tant, que està ben fresqueta i que he tingut el temps just per editar-la i que la pugueu escoltar i és una entrevista que li he fet al geòleg i activista Llorenç Planagumà i Guàrdia que és d'aquí al costat de Sant Feliu de Pallarols i que ens parlarà de coses molt interessants sobre la geologia, un tema ben interessant especialment aquí a la Garrotxa on tenim tants volcans i tantes... En fi, ja veureu que ens donarà alguna sorpresa en Llorenç Planagomà relacionada amb els volcans. No és que ens haguem de posar alarmistes, però sí que doncs ens comentarà alguna coseta que jo personalment doncs pensava que no que no havíem... Eh, en fi, no dono cap pista. El titular sobre els volcans de la Garrotxa l'escoltareu eh, si esteu pendents d'aquí de la sintonia de Ràdio Les Planes i escolteu aquesta xerrada amb en Llorenç Planaguma. Bé, un altre motiu també per saludar-vos eh, és que tenim una notícia especial, almenys a mi em fa molta il·lusió eh, compartir-la, i és que els companys i les companyes de Ràdio Pinsània, al Berguedà, emetran a aquest programa l'Eco de la Vall i, per tant, a partir d'aquesta setmana mateix ja s'està reemetent l'Eco de la Vall a Ràdio Pinsània a les zones lliures del Berguedà. Moltes gràcies, companys i companyes. Salutacions a tota la gent del Berguedà des d'aquí, des de les planes d'Hostoles. Va, i sense més preàmbuls, doncs us deixo aquesta entrevista que, com us deia, he gravat aquest mateix diumenge 28 de febrer, darrer diumenge de febrer, i que l'escoltarem a continuació. És una horeta on parlem de, no només de qüestions doncs, relacionades amb la geologia, sinó també eh, d'actualitat inclús, i eh, sobretot relacionades amb, amb la natura i amb aquesta transformació ecosocial que hem de fer perquè el canvi climàtic i la transició energètica doncs, eh, no, no ens agafi amb el peu mm, canviat i hem d'anar en aquesta direcció. així és que també parlelem de, de totes aquestes qüestions que de manera reiterativa, doncs cada setmana comento, però amb convidats amb entrevistats diferents i per tant, amb, amb diferents punts de vista i des de diferents perspectives. Vinga, doncs us deixo amb, amb l'entrevista. Gràcies per sintonitzar Ràdio Les Planes, gràcies per escoltar l'eco de la vai. Continuem.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 Bon dia, Llorenç Planagumà. Hola, bon dia. Parlem amb el geòleg i activista Llorenç Planagumà, que és veí de Sant Feliu de Pallarols, aquí al costat de les Planes d'Hostoles i també secretari del Centre per la Sostenibilitat Territorial de Catalunya i també assessor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Molt bon dia, Llorenç, com estàs? Hola, bon dia. Bé, bé, bé, bé aquí i uh, bueno, aprofitant aquest, aquests dies ja ha tocar de primavera. I tant, sembla que, que hagi vingut una mica abans del que tocava, no? Uh, sí, sí, sí. Bueno, també vam tenir un gener molt fred, ja, ja, ja, ja, ja ens tocava. Molt bé, segur que en parlarem després i, i potser després ens pots, uh, tot i que és un tema de meteorologia, doncs té a veurem amb, amb el globus terràqui i amb la geologia, i per tant aquest desequilibri i, i aquest vórtex polar que no acaba doncs, de, de poder controlar els corrents d'aire de, fred del Pol Nord, per això tenim aquests altibaixos, i, i segurament doncs, és degut a l'escalfament global, i el canvi climàtic doncs, ens porta això, a aquestes variacions extremes de temperatura. Però per començar, eh, anem al, al teu terreny de la geologia, i si et sembla bé, he preparat un test perquè puguem veure com la geologia és present al planeta i també al nostre voltant, d'acord? D'acord. Vinga, doncs són preguntes curtes i, i tu m'hauràs de respondre. La primera, què és la sorra de platja? Bé, la sorra de platja és producte de, de primer l'erosió i després la sedimentació. Sol estar formada bàsicament de, de quarts, o sigui, els grans són de quarts perquè és la roca més resistent la resta ja el que fa a l'erosió doncs és, és dissoldre-la en el que serien els torrents i els rius. Però no seria res més això que acumulació de grans de quarts eh, producte de l'erosió i la sedimentació. Uh -huh. I un desert? Bé, un desert no deixa de ser cal semblant, el que passa que, que en aquest cas no és l'aigua que l'ha transportat, sinó que, que, que sol ser el vent que transporta aquests grans de, de quarts. Uh -huh. I un terratrèmol? Bueno, un terratrèmol és quan s'allibera energia degut a, la, a les fractures que té, que té la Terra, que nosaltres en diguem falles, doncs el moviment eh, d'aquestes fractures mm, el que fa és alliberar energia i generar terratrèmols. Què hi ha a l'interior de la Terra, el, el nucli intern? Bé, el nucli, el nucli intern, doncs, està, hi ha una part que, que seria com un gran reactor nuclear, perquè s'hi imagina, i hi ha una part que, que és sòlida i l'altra que és líquida i formada, i formada per, per metalls, bàsicament. I la lava d'un volcà? La lava d'un volcà és una roca fosa, eh, bueno, que sol venir de, de, de sota l'escorça, de càmeres magmàtiques, perquè aquest, aquest magma que s'ha generat a l'escorça s'atura doncs, a mig camí. Què és un plànol topogràfic? Un plànol topogràfic no és res més que representa el relleu, el relleu que tenim doncs, a través de, de, de la, del que és les corbes de nivell, perquè així es pot fer una visualització en 2D del que nosaltres veiem en 3D. Uh -huh. I un fòssil... Bueno, un fòssil seria l'empremta que ha quedat fossilitzada a vegades per la substitució doncs, de l'ésser viu, si no deixa de ser un, un antic ésser viu, doncs eh, aquesta emprenta tant pot ser rastres com el mateix ésser viu que, que, pot, que ha estat substituït doncs, eh, per roca o mineral o, o altres elements. Mm -hmm. I un mur de pedra seca? Bueno, un mur de pedra seca seria... Uh, agafar les roques, que normalment doncs, uh, les societats tenien properes, i construir doncs, això un mur o una cabana uh, només utilitzant la, les roques, no utilitzant cap, cap mena de ciment. Mm -hmm. Què és el petroli? Bueno, el petroli és una roca líquida, producte de, de l'acumulació a doncs, causa de la temperatura, doncs necessita certa temperatura d'antics organismes. Per exemple, el que genera molt, molt petroli és la, la facilitació del plàcton i, i a través de la, de la temperatura, doncs, la, la generació d'aquesta roca líquida. I el que anomenem aigua mineral? Bé, bueno, l'aigua mineral, de fet, tot el, tot el, menys menys. L'aigua destilada, tota l'aigua és mineral. Per suposo que l'aigua mineral és la que té una mica de CO2 i això és producte d'aquest doncs, CO2 que a vegades eh, inclús es pot acumular a l'interior de la terra producte de les falles que, que, que el que fan és eh, treure CO2 de l'interior de la terra doncs, eh, en llocs determinats que, que eh, aquest es barreja amb l'aigua. I el patró que és aquest sistema monetari... amb Sí. El patró el patró d'or, bueno, bàsicament, suposo que és l'or eh, quan es canvia doncs, el, el, el gram. Ara no, no sé si és el gram o, o el preu. Bueno, això és, no deixa de ser una especulació més eh, borsària, com si fos la borsa, d'aquest sistema capitalista en què estem. Mm -hmm. Molt bé. Doncs aquest és el, el test que podríem seguir així tot el matí perquè, com podem comprovar, la geologia està molt present al nostre voltant, amb les petites coses, amb les grans coses i també amb, sovint amb coses molt desconegudes que pot ser avui... Sí, voldria, sí, sí, amb això podria posar un, un... A més ara la Comissió Europea doncs, fa mitjà any va treure va la revisió de, dels minerals i, i recursos geològics estratègics doncs perquè, per exemple, un d'ells de, són les terres rares que sense, o sigui, sense els mòbils televisions, portàtils cotxes, molins eòlics no es podien construir sense terres rares de tal manera que, que clar, hem de pensar que, que la tecnologia sense la geologia no, no, no seria possible Correcte. Sí, un dels blocs de, de l'entrevista és precisament doncs, parlar de, de la mineria i d'aquestes uh, energies o materials de, de terra rara, com com s'anomenen i com estem comentant precisament per aquesta transició cap a les energies renovables no? i, i la, la importància que tindran. Però si et sembla per començar, deixa'm fer un recordatori perquè ahir dissabte 27 de febrer es va fer la primera escola d'hivern a, a Cantrona aquí a la Vall d'en Bàs, i precisament està organitzada pel Centre de, per la Sostenibilitat Territorial, que és on tu treballes. Um... Sí, exacte, uh -huh. sí. Uh -huh. Ens vols fer cinc cèntims de com aquesta primera jornada? Uh, Bé, bueno, la veritat és que en aquest mar de Covid sempre penso que, que cal doncs, veure com, com va, i a vegades hi ha dubtes, però bueno, com que Can Trona, a la Vall d'en Bas, doncs, la sala és prou gran i ofereix prou seguretat, podríem dir que la vam omplir, tot i que uh, havies, havíem de deixar espai entre persona i persona, van veure unes 35 persones, o si sigui, considerem a nivell d'assistència un èxit, però ens va sorprendre molt perquè el... Eh, nosaltres aquest centre eh, que no és ni públic eh, i està basat bàsicament en socis tant d'entitats com de com persones individuals treballa molt el que, el que en diem els conflictes sociocològics. però conflictes socioecològics eh, com que com a manera de resoldre vegades i de gestionar el territori de manera diferent o sigui, no no, no veure'ls de manera negativa sinó de manera positiva i aquests conflictes que va esclatar fa tres quatre anys és l'os. L'os del Pirineu, que el Pallars, la Vall d'Aram, va començar doncs, a haver-hi manifestacions en contra de l'os. I hi ha una gent que s'ha dedicat a intentar entrevistar els petits ramaders, de, sobretot de xais, tant una banda del Pirineu, o sigui, la banda catalana com la banda doncs, francesa, per veure què n'opinen de la reintroducció de l'os i el fet de, de protegir l'os. I vaig anar a un debat molt interessant entre conservació gestió del territori, gestió de l'administració, cap aquest... I, i, i va ser tan interessant que vam donar, perquè el que ens interessa és generar debat, i de fet vam deixar una hora i mitja per poder debatre, i jo diria que dels 35 que van venir hi van participar unes 25 persones, en el babat, junt amb la taula rodona. O sigui que considerem que va ser un èxit i és un format molt, molt interessant. Molt bé. Recordem que estaves fent referència al documental El no a l'os, crònica d'un conflicte, que està dirigit per Vanessa Freixa i PeP Camps. Exacte, sí. Sí, sí la Vanessa va participar a la taula rodona. De fet, ella el que va dir en aquest documental, que hi havia opinions de, de tot tipus, però bàsicament el que reflexava era intentar l'opinió d'aquests petits pastors, que a vegades se'ls té com oblidats, perquè les manifestacions en contra de l'os doncs eh, estaven com manipulades per grans ramaders, grans propietaris, i en canvi aquests petits eh, ramaders que tenen pocs xais i que el que fan és pasturar doncs són veus callades, i ell intentava fer forar aquestes veus que n'hi havia tant en... a favor com en contra de, de l'os, i a partir d'aquí doncs, que vam, bueno, vam arribar a la conclusió jo crec perquè també hi havia Miquel Macías que ha treballat amb la reintroducció amb les possibilitats que té Catalunya de, de que reintroduceixi el llop eh, com a tècnic doncs a partir d'aquest debat i tot plegat vam arribar a la, una mica, a la conclusió de que eh, l'os no deixa de ser la, la gota que fa baixar l'aigua d'un model agroalimentari doncs, que està injustament aquests petits ramaders. Mm. Has citat el, el llop i t'anava a comentar que si ja hi eh, si ja és polèmic a la reintroducció de l'ús, la, la del llop, doncs ja no, ja no diguem, no? Perquè està més estigmatitzat encara. El llop no es reintroduirà, sinó que en toca se li facilitarà l'arribada, la, perquè, de fet, ja, ja estan arribant llops. O sigui, en el, el Pirineu ja se n'han observat, estan vinguent eh, de d'Itàlia, o sigui, a través del massiu central francès, i estan arribant els ja primers llops exploratoris fins que s'instal·li alguna població estable de, de llop. I això sí, clar, és, eh, es va discutir molt si, si ara que es parla molt de, de país, també, doncs, de la mateixa manera que es pot debatre si, si cal una infraestructura, doncs, un aeroport, una, una autovia doncs, evidentment, el llop i l'os no deixa de ser una estratègia de país, si és que volem os i llop, sobretot eh, pensant en el planeta i en la biodiversitat. Clar, no va sortir sobre la taula, però un interessant seria si, si poden ajudar doncs, també a, a, a controlar doncs, la població de senglar. No sé, mm. són coses interessants. I penso que és un debat que a nosaltres ens interessa anar, anar provocant, Uh, més anillada de, de l'administració, perquè a vegades doncs és complicat generar aquests debats. Molt bé. Um, després hi podem tornar també a, a la qüestió de, de la fauna i, i a moltes coses que es anat apuntant, com les infraestructures, etc. però deixa'm que comentem dos o tres cosetes també d'actualitat eh, que són importants també i segur que et semblarà interessant com a geòleg perquè aquesta setmana eh, la NASA va enviar el robot Perseverance, a, a Mart, a, i, per tant, doncs a, a es considera que és, que és una fita científica important. I et volia preguntar també què creus doncs, que, que s'entraurà de, de positiu, no? Així, sense entrar en molt detall, perquè són coses tècniques, però, a nivell personal, doncs, què creus que, que ens pot aportar aquesta expedició i, i les imatges o les mostres que, que aquest robot pugui recollir a al planeta Mart, i per altra banda també el, el volcà Etna a Itàlia doncs, ha estat en erupció aquesta setmana també i per tant veiem com la geologia està molt present i de, i de manera espectacular no? si sembla comencem per Mart vas estar veient uh, aquesta fita, fita per, per la uh, per la ciència com es considera i després ho podem també doncs, eh, valorar si realment és així o no L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Mm, bueno, el tema de mar directament no, no l'he no seguit. Evidentment he vist, eh, a través dels mitjans de comunicació, doncs he pogut llegir certes coses, però no he fet una atenció científica especial en, en mar. Jo diria que n'hi ha hagut d'altres, de, de robots que s'han enviat. Aquest, per la seva complexitat, és diferent. A la resta, tinc entès, i sobretot perquè un dels seus objectius, no sé si és el principal, però jo diria, que és quasi posar-hi la mà al foc, que, que sí que ha de ser el principal, és eh, haver atarat en un indret on podien trobar-hi restes de, de, de vida, a Mart, o sigui, encara que sí a través de microorganismes o, o no sé si fòssils, o com parlàvem abans, o... On, o o que estan existint aquests microorganismes. De tal manera que, clar, l'interès científic hi és, yes, l'interès científica en mar. L'altra cosa és el cos que, que té aquests projectes, respecte a vegades, eh, a, vegades eh, a vegades ho comentem entre els geòlegs, per exemple, no, no és mar, però és l'Antàrtida, l'estat espanyol dedica més... O sigui, la base espanyola a l'Antàrtida està en una illa volcànica i, diguem, eh, dedica més diners a estudiar el volcà de l'Antàrtida que no pas als volcans d'Olot, perquè ens entenguem, eh? O sigui que està bé, jo penso que a nivell científic és un gran avenç i un gran pas, i ens ajuda, però a vegades la ciència més que tenim doncs, eh, propera la deixem una mica oblidada. I, i, i cal, cal, cal analitzar, doncs, si si hi ha una descompensació on no hi ha una descompensació. No ho sé, Vull dir, és un dubte que tinc, una pregunta, i tampoc la puc resoldre ara aquí perquè no m'he posat a, a, a identificar-la per contestar-la. Mm -hmm. I respecte a l'Ena no sé si l'Enna, si, si a la geologia ens aflora, eh, ens agradi o no ens agradi, a vulcà, trèmols, però és de volcà, estarà però i altres ben, inundacions, hi ha, ha varios riscos geològics, que i l'Enna doncs, és un, un dels buc, del bucans més, més actius d'Europa, potser el més actiu si descontéssim a que està al costat, per cert, de, de l'Enna, i està erupcionant de manera espectacular. De fet, l'Enna fa uns 15 anys va tenir un canvi de, de pauta, i és que abans erupcionava cada, cada 4-5 anys, i ara quasi, quasi ho fa cada mig any. Uh, bueno, és una reactivació interna que té, en el qual el que fa és ascendir més magma en aquest volcà. És un gran volcà, penseu que té està a 3.400 metres o 3.300 i pico, ara no, no ho recordo. I, i, bueno, I a més a més les opcions són un punt més explosives ara, que està generant imatges, imatges, eh, imatges espectaculars no hem de patir, oi? Pels volcans d'aquí de, de la Garrotxa no, no entraran a l'erupció. Bueno, sí, tard o d'hora hi ha alguna erupció. Aquí a la Garrotxa això ho tenim claríssim, el que passa que no són amb aquesta freqüència d'edats com pot tenir l'Etna que dèiem mig any o l'època que pot ser la, les ha tingut més llarga històricament que puguem comprovar són cada 4 o 5 anys sinó que tenim erupcions pot estar molt de temps doncs, sense activitat vulcànica a la zona, fins que això encara ho estem estudiant, que és el que fa que, que aquest vulcanisme d'aquí es reactivi. Això, això geològicament no ho clar encara. O sigui, sabem, cada vegada ho estem més, que les últimes erupcions doncs estan, estan al llindar de fa 1.000 o 8.000 anys, que això és poc perquè ja estem... estem ja... Uh, entrant al que seria el neolític aquí, o sigui, hi ha el començament de l'agricultura a Catalunya i, i és el límit en el qual hi havia opcions hi, hi, hi havia societats en que convivien amb aquests volcans, però no sabem uh, per què hi ha èpoques amb activitat volcànica i altres com la que estem ara nosaltres que no n'hi ha. Això és una dels les incògnites, però que sí que sabem segur és que en el futur hi haurà una erupció volcànica aquí a la Garrotxa. Pots repetir? Has dit fa 10.000 anys? O... Sí, manera... estem, encara estem amb edats i tot, però sí, sí, datacions que ens, ens és molt complicat, tant per temes de recursos econòmics com per temes de, de metodologies, per a tots els volcans d'aquí, però estem sempre amb datacions a vegades directes o indirectes, doncs estem entre 10.000, 8.000 anys, eh, doncs aquest rang d'edat estaríem les últimes erupcions. eh? D'acord. I, I, per tant, no, no descartes que hi pogués haver-hi una, erup una erupció no prevista, sobtada? No, no. No és que no descarti, és que afirmo segur que hi haurà una erupció en el futur. Ara, el que no sabem és si serà d'aquí... Ara vaig... D'aquí dos anys o d'aquí dos mil anys. Això no, no ho sabem, perquè no, no, no coneixem encara les pautes que, està, que genera aquest volcanisme. Però, sí, sí, segur, eh? Bàsicament, també la geologia es basa en què el marc geodinàmic que ens trobem de les falles que provoquen l'ascens d'aquest magma i l'esforç que s'estan generant a les plaques és el mateix que fa milers d'anys, o sigui, i nosaltres encara és el mateix una de proves que al segle XV va haver un terratrèmol aquí a la vall a Catalunya i a la vall de Mer Brugent, o sigui que estem en el mateix marc geodinàmic i hi ha hagut erupcions en aquest marc geodinàmic des de fa 20 milions d'anys fins a l'actualitat, si o sigui, res ens fa pensar que, que a cop volta, perquè som nosaltres, doncs deixarà d'erupcionar, si tots els elements ens diuen que sí, que, que erupcionarà. O sigui, que 100% segur que en no el futur una erupció volcànica aquí a la Garrotxa. déu nhi Jo tenia aquesta teoria, que no sé si ho ha llegit o sentit, que, que hi ha volcans adormits i que, per tant, doncs, no, no havíem de patir. No, no, van bueno, això dels volcans adormits, de <laughs> fet, els bocans adormits es desperten, però, bueno, uh, no, sí, sí, o sigui, uh, estem, estem, hi ha risc. I, de fet, la Generalitat fa, fa 12 anys jo el vaig incorporar no, com un dels riscos geològics de Catalunya, el risc volcànic a la garrotxa Molt bé. Molt um... bé. Tu ets assessor de, del Parc Natural, de la zona volcànica de la Garrotxa? Sí, des de fa uns anys em dedico a temes de gestió de, i de conservació del que és el patrimoni geològic en els volcans, mm. aquests diferents punts d'interès que, que hi ha. Molt bé, i també treballes al grup QUERA, que és un grup de, sí. de geoconservació, precisament, patrimoni, del patrimoni geològic, com a una eina de, com una eina de planificació territorial, a més a més. Exacte, sí, sí, sí, sí. sí. Sí, és bastant innovador, aquest projecte i bàsicament és identificant el que nosaltres trepitxem, o sigui la geologia, els diferents la geodiversitat que sen dius parla molt de la biodiversitat, però també hi ha una geodiversitat, doncs, identificant aquesta geodiversitat en un territori, més els elements d'interès a partir de qui donen eines, doncs, per, per el que creix al damunt i el que les societats fan al damunt, poder gestionar-lo millor com per exemple, inclús evitar, un exemple claríssim i fàcil, seria evitar riscos geològics, aquests riscos d'inundacions o de, de desprendiments, etc. Uh -huh. uh, bé, després hi entrarem, amb, amb el pla de protecció de l'Alta Garrotxa, però uh, aquí hi ha el, a la resta de la Garrotxa. El fet de convertir doncs, aquest territori impernatural, en principi, hauria de donar una mica més de, de seguretat o, o facilitar la conservació, però no sempre és així, no? Uh, el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa és un parc natural, com bé el nom diu, un espai natural de protecció especial, mentre l'Alta Garrotxa és un, és un espai natural només, i sí que s'ha dotat d'un pla de protecció, ara, procedir com d'un rang menor. A veure, uh, poder conservar la, la zona sempre està bé i, i donar-li un marc legal i normatiu. Això ja t'evita certa, certa destrucció. És veritat que sempre Després hi ha, sobretot si hi ha mancança de recursos, l'objectiu d'aquests espais, no són com les reserves integrals, reserves naturals integrals o inclús espais nacionals, en el qual l'element principal és la conservació, la conservació del seu patrimoni natural i els seus valors que té. Eh, l'objectiu principal és la compatibilització doncs, de, del que diríem l'activitat econòmica més els valors naturals. I això sempre és complicat i no, no és fàcil, sobretot si no s'hi estan dotats, si no hi ha una bona dotació de recursos econòmics. I sí, sí, o sigui que no, la pregunta que em deies, doncs eh, no, no, no és fàcil. No és fàcil, però, però bueno, millor tenir un marc legal i normatiu i que no sigui fàcil que no, no, que, que no, no tenir res. He estat mirant així... Uh una mica per sobre, l anuari del centre... Sí, per la sostenibilitat. Exacte. L'anuari, poc en diguem nova cultura del territori. Això mateix. Que és una cosa que també et volia comentar, no? A què us referiu quan parleu de nova cultura del territori? Perquè és una cosa que esteu treballant ja, doncs, en els darrers cinc anys, com a mínim, no? Per fer aquesta divulgació. Sí, aquest altaveu, perquè eh, a través d'una gestió diferent del territori doncs, es generin pràctiques més sostenibles cap a, per poder, que deia abans, la compatibilització d'aquest paisatge, patrimoni natural que tenim, respecte a les dinàmiques econòmiques. Mm. Seria una mica l'equivalent a la nova cultura de l'aigua, una mica, sí. que des de les Terres de l'Ebre s'impulsa. Exacte, és, uh, sí, sí. Vé sí. a ser el mateix, uh, però l'aigua fa una mirada cap a l'aigua i aquí fem cap al territori, més o menys. Però sí, uh, veu de la mateixa font, podríem dir, la nova cultura de l'aigua i la nova cultura del territori. Molt bé. A la pàgina web del centresostenibilitat.cat anomeneu doncs, tres punts per sintetitzar-ho i dieu que el, uh, és la necessitat de fer una definició del territori que considerar consideri no com un mer continent o contingent, sinó com a sistema de relacions recíproques entre activitats humanes i recursos finits, que ja ho has comentat abans. No només, sí. no només centrar-nos en, en els aspectes eh, salvatges, diguéssim, o de la natura, sinó també, eh, evidentment, les relacions que, que s'hi creen no? amb, amb els éssers humans i socialment. El segon punt és la necessitat de la participació i deliberació ciutadana per fer possible la inclusió i socialització d'aquestes noves percepcions, coneixements, valors, actituds i comportaments. Per tant, la participació ciutadana. I, com últim punt, la necessitat d'integrar en aquest canvi cultural una dimensió que anomeneu epistèmica, o sigui, social, econòmica i política. Exacte, sí, sí. sí Bàsicament bueno, és això. De... Mirar-nos-ho de, tot... de totes les bandes i, sobretot, que no sigui un unes decisions jeràrquiques, sinó que, que les decisions siguin a través d'una participació ciutadana, d'una doncs ciutadania doncs que, que inclús s'hagi empapat de, de, la, de la ciència per poder decidir correctament. Mm. Clar, ara toques un punt clau eh, amb els àmbits científics, que és la, la distància entre la ciutadania del carrer, anònima, normal i corrent, i, i els científics, no? Com, doncs, tot i que amb això de la pandèmia potser ens hauríem apropat, però tampoc del tot eh, doncs hi ha una distància molt gran. No? I, I en aquest cas eh, tenim a l'exemple del pla de protecció de l'Alta Garrotxa, per posar un exemple, eh? però comenta'ns tu altres exemples si creus que, que són més oportuns, on s'ha comentat doncs, que precisament aquest pla de protecció Uh, natural, se suposa, doncs, uh, estan allunyat de les necessitats o, o d'alguns reclams que fan, doncs, diguéssim, la gent de, des dels municipis, com si no se'ls hagués tingut en compte. No, no sé si... Mm. És el que hi llegit, eh?, de, de les notícies que sortien. Sí, pel que, pel que jo sé i que he seguit, veure, normalment aquest... Uh, hi ha hagut una sèrie de participació. Aquest pla de protecció de l'alta barrotxa, doncs, que s'ha generat és veritat que no és que no és de la de tothom i sobretot que a tothom hi ha, hi ha un sector forestal, que no és tot el sector de propietaris forestals d'una part que, que, que és molt combatiu cap a, cap a, aquests, cap a aquests, uh, aquestes figures, però això ja tradicionalment històricament és molt combatiu inclús no li agrada que, que, que es cregui i es generin és un combat jo, la meva opinió particular, més que de contingut i de fons, és més cultural, en el sentit de que no, no volen doncs, que, que en el medi natural hi hagi altres maneres de, de gestió. I després també hi ha una part, podríem dir-ne més ecologista, que treballa medi ambient, que pensen que, que és poc ambiciós el, aquest pla de protecció. S'agrada d'entremig, a vegades. Les, la política té això, que l'entremig no vol dir que sigui el correcte, sinó que és, fins on s'ha arribat a través de diàleg, de participació. Segurament es pot fer molt ben fet, molt, segurament es pot fer molt millor, però això crec que ja ho he dit abans. Jo prefereixo que hi hagi un pla de protecció eh, una mica devaluat. En aquest cas, si des de més la visió conservacionista, que no n'hi no hagi cap. I, i bueno... En aquest cas, jo, per exemple, celebro que hi sigui el Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa. Però jo diria que als alcaldes m'ha arribat que molta oposició hi tenen. O sigui, l'oposició més frontal és de, de, del centre de la propietat forestal, diria, i que representa, doncs, propietaris forestals.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 Deixem tornar a, a aquest punt que hem comentat abans, però per aprofundir-hi una miqueta més. Creus que, que és molt gran o que realment és, és existent aquesta distància entre la societat i la ciència? Jo recordo ara un, una, un eslògan d'un congrés que es va fer als Estats Units, eh, que no recordo de què era, eh, però que tenia com, com un lema eh, La ciència inventa. La tecnologia aplica i l'home s'adapta, no? I potser sembla que la majoria de, de ciutadans ens adaptem a, a les decisions tecnològiques o, o que la ciència doncs, porta a la vida quotidiana, no? Realment és així? Existeix aquesta distància? O, dit-ho d'alguna altra manera, la ciutadania hauríem de ser més partícips de segons quines decisions, per saber on s'inverteix, Eh, per exemple, que no només participem a la Marató de TV3 eh, per fer una donació i després doncs que els investigadors facin el que vulguin, sinó que hi hagi doncs, una, una cosa doncs com més, més propera i, i més quotidiana. Això seria possible o necessari? Uh, sí, sí jo, jo crec que és possible. Bé, ha, aquí inclús hi ha algun filòsof clar definit com la tercera cultura. Hi ha un punt en el qual doncs, la una mancança, no només d'aquí, sinó crec que, que és bastant arreu del planeta, en doncs el qual la, cal socialitzar més la ciència, en el sentit de que la ciència en aquests moments és compresa pels mateixos científics i a vegades unes certes èlits doncs, que diguin polítiques o que tenen prou recursos com per comprendre-la. I la ciència s'ha de... Bueno, jo, de fet, una part de, de la meva feina és aquesta socialització la ciència i ha voltat bastant zones volcàniques de, de Llatinoamèrica doncs, amb aquest objectiu. I, i això és, és pendent, sobretot és pendent perquè després les capacitats de decisions de, de, de gestió política doncs es poden es pot fer més que això ho havíem comentat abans des de la, des de la, des de la ciutadania. De tal manera que sí, que un, un dels reptes és aquesta eh, divulgació científica Uh, per, per després poder poder generar doncs, decisions més, més transversals i no, tan, i, no, i no tan jeràrquiques. Clar, perquè ara, si, si et sembla bé, podem enllaçar-ho amb, amb la situació de transició ecosocial, la transició ecològica i també de, de paradigma econòmic i polític en, en la que en teoria ens trobem i que pot anar amb diferents direccions segons com es facin aquests canvis, no?, i en el cas de, de la geologia, tu ets geòleg i, i per tant, doncs, eh, eh, saps que en, eh, participeu en molts àmbits, per exemple, amb la mineria o explotacions d'àrids i recursos energètics, eh, tant amb l'obra civil també com amb altres àmbits d'ordenació de, del territori, com comentàvem, i, per tant, doncs teniu una, una responsabilitat doncs, o, o una participació doncs, molt directa en no?, aquesta transició Um, què creus que és prioritari en aquesta transició energètica des del punt de vista de, de la geologia? Uh, Bé, bueno, jo, des del punt de vista de la, de la geologia, abans permeten dir que no n'hi ha amb la geologia, però jo penso que en la transició energètica el que és prioritari és la, la contenció de les societats en el consum d'energia. Això penso que és eh, perquè la geologia el que el que bé dir és que, que tot que els recursos són finits o si sigui, no, no tenim recursos limitats O sigui, el que, que podem trobar en, en energia doncs, tant el que comentava abans per poder construir donc molins de bé molins de vent perquè en generim energia donc sí que és veritat que el, que el ferro solament doncs, és un recurs quasi limitat perquè és present a la terra doncs, de manera molt abundant i però ss les, eh, les terres rares no tant, en el qual hi ha minerals que permeten doncs, la tecnologia perquè per aquests molins de vent funcionin. El petroli està clar que, que és escàs de fets ja hem esgotat eh, podríem dir la gran part del petroli fàcil d'extreure ja ens no queda el difícil i per això doncs tenim, tenim pèls que van oscil·lar i crisis que, que, que ens estan vinguin. També jo penso que una de les lliçons de la geologia, és d'aprendre eh, com conviure amb recursos finits. Jo crec que és la contenció. I no només en les nostres generacions, sinó pensant en generacions futures. O sigui, què farem de gastar a tot el que tenim doncs, i no deixar res per pos que venen? Bueno, jo i aquest seria... I, i a partir d'aquí, doncs, la geologia el que fa és... Eh, donar-te eines doncs, per, per l'explotació dels recursos, sempre que sigui de manera sostenible i justa, o sigui, perquè moltes explotacions mineres a vegades externalitzem costos socials doncs, eh, per poder extreure recursos. Que si, fem, si ho fem bé doncs, i no externalitzem els costos ambientals i socials que va de la mineria, doncs no és barat. O sigui, això fa requerir també l'energia i tots els productes. En el cas de, de la mineria donc els geòlegs entre altres eh, tècnics donc participeu amb els estudis ambientals d'explotació i de restauració minera i per tant heu de fer unes prospeccions i i, per tant, doncs, en gran part aquest vistiplau per a l'explotació minera doncs, depèn dels estudis que feu sobre el terreny, no? Però deixa'm apuntar un, un cas que és internacional i després doncs, podrem comentar també exemples locals eh, d'aquí a Catalunya, però un cas molt sonat i que té relació amb, amb aquesta transformació de, de les fonts d'energia que necessitem, que han de ser renovables, és el cas de Bolívia, no? On, doncs, en el salar de lluri en, en aquella zona, si no ho dic malament, doncs, Uh, tot, tot el liti que es requereix per, per fer les bateries de, dels vehicles elèctrics i fins i tot va doncs, haver-hi un cop d'estat que, entre d'altres motius, doncs, podria uh, tenir doncs, a, a aquest control dels recursos i el, i el negoci que això significa, perquè és molt diferent gestionar-ho d'una manera uh, nacional, per entendre'ns, que no amb, amb ingerències o, o interessos exteriors que que ho controlin. No? Això ho hem vist a, a la història del colonialisme en doncs, molts àmbits. Però en, en serveix d'alguna manera per entendre la situació en la que estem, el cas de, de Bolívia, del Liti, o, o en vols posar una altra? No, jo crec que aquest està bé. De fet, amb el, em torno a referir l'informe que va treure la Comissió Europea ara fa mitjana, que la revisió de minerals estratègics doncs, que de, de cara al bon funcionament d'Europa ara i en el futur, i un d'ells era el liti. El, el que passa que el liti, el 80% de, del que consumeix a través de bateries, de bateries de cotxe, de bateries de mòbil, de bateries, fent les bateries, doncs ve de, de Xile, en aquest cas, no ens ve de Bolívia. Uh, L'altra cosa és que després Bolívia tingui res, reserves estratègiques de liti com els salaris d'Uni, doncs per, per un futur però de moment estratègicament el país que, que, que almenys Europa l'interessa li i que de fet havia hagut mogudes és Xile, no està en Bolívia en aquest cas. Uh, després també notícies, o cosa que, que soc bastant escèptic amb això, que han sortit reserves, no com ara salars, però sí més, més minerals, de liti a Extremadura, moltes reserves, en aquest cas l'estat espanyol però bueno, jo, a vegades, que hi ha un punt d'especulació, com va ser en el cas de, dels irocarburs per l'explotació de la tècnica de la fracturació hidràulica, doncs a vegades hi ha un punt de, de notícies bomba i especulació, però d'Extremadura no, no l'acabo... No sé si és més costós que, que els salars o, o així, és, i cal, cal analitzar-ho bé, jo no he tingut temps d'analitzar aquestes notícies. Però, bueno, eh, es pot dir que, de moment... A nivell de liti depenem de Xile, nosaltres. Deixa apuntar una coseta perquè ara m'ha vingut a la memòria el comentari d'Andalusia, eh, les mines de Rio Tinto, no? Que s'anomenen i a mí al veure un documental que intentaré dir-vos el títol després perquè ara no el recordo, però al veure un documental que parlava de com els treballadors eh, es van fer càrrec de, de la gestió, o sigui, d'alguna manera van, van fer-se amb la propietat d'aquestes de, mines, després de, de molts conflictes eh, laborals amb diferents empreses eh, estrangeres que, que en feien la gestió, durant un temps van ser els propis treballadors els que van gestionar aquesta mina perquè pensaven que podien seguir doncs, traient rendibilitat i per tant és una aproximació molt diferent aquesta que a vegades tenim quan veiem països sud-americans on hi ha molta mineria d'empreses doncs, canadenques o, o nord-americanes o ara doncs, segurament xineses també a Àfrica, per, per no només citar Sud-amèrica, i ho veiem com una agressió al territori on els pobles indígenes doncs, normalment doncs, pateixen aquesta invasió, diguéssim, de, de les multinacionals per extreure'ls els recursos i tota la contaminació que genera, no? com pot ser el cas de, de la mineria d'or i plata que, que s'utilitza doncs, productes tòxics per fer la separació d'aquests minerals i, per tant, contaminen el territori. No obstant, és una font de feina i en el cas de, de les mines de Rio Tinto... Doncs es veia com, com els treballadors s'havien doncs, de guanyar la vida i és molt diferent tenir uh, la propietat de dels mitjans de producció que no que sigui una, una empresa extranjera, no? perquè d'alguna manera tu també pots controlar doncs, aquesta sostenibilitat si tens aquest, aquesta sensibilitat i aquest criteri necessari, penso, i en canvi doncs una empresa potser estrangera li és igual si contamina el, el teu territori perquè ella està a Canadà tranquil·lament i, i li és igual el que passi a, a Colòmbia o a Guatemala no? amb la seva mina. Sí, sí bueno, aquest és un tema bastant complex. Uh, evidentment, aquí aquí la primera, la primera pregunta és, normalment, si aquest recurs s'ha doncs, d'explotar o no s'ha d'explotar. I, i, I en aquesta pregunta cal que el, les comunitats indígenes o la població que, que conviu amb aquest recurs miner doncs, ha, de, ha de poder contestar i ha de poder tenir tota la, la informació. I després, una vegada, si es creu que s'ha d'explotar, doncs veure de la manera en què s'explota. El, el problema és que en aquest sistema capitalista, capitalista que tenim, doncs moltes vegades qui té la tecnologia i la manera de fer-ho no, no són les les comunitats que convien al no recurs, sinó que són empreses, i moltes vegades a Llatinoamèrica, en, en el cas que et referies, estrangeres, que solen ser les canarenques, les australianes, ara segurament els xinesos, algunes, eh, sobretot per aquest ordre, després també algunes de, de, de, de nord-americanes. I, evidentment, l'altra fragilitat en aquestes zones eh, no és tant que les explotem les empreses, sinó que és la, la fragilitat del sistema democràtic i legal d'aquests països, doncs, per intentar aplicar les normes i les lleis que, que han, han d'obligar aquestes empreses doncs, a, a un bon tracte de salari als treballadors, però també doncs, a unes bones pràctiques ambientals. I això no, no existeix, no existeix perquè són bom, democràticament doncs, són bastant inestables i i, i febles. De tal manera que bueno, trobes uh, casos... I, de fet, si tenim en compte uh, tant Brasil com, com, com inclús el mateix Xile o Bolívia, però, bueno, Àsia també filipines, doncs el, el, les morts ecologistes o que treballen en temes de medi ambient morts doncs, normalment, venen d'aquests països i estan relacionats amb la seva oposició a les empreses mínires. I, I és això, és una mica la, la fragilitat de les institucions d'aquest país. Clar, perquè, per posar un exemple, les consultes, que, que sí que, que és que es fan des de... Bueno, no sempre s'han fet, però les últimes dècades sí que s'estan fent consultes, doncs no són vinculants. No? I per tant, si una comunitat diu que no vol que es faci una explotació minera, doncs eh, com que legalment no és vinculant, després el govern decidirà eh, que s'acaba fent perquè hi té interessos, no? I, i segurament doncs, eh, suc a comissions. Però per, per tornar una mica al, al, a la situació aquesta, que a vegades costa que, que ho puguem doncs explicant, no? perquè s'entengui en quin punt tan important a nivell de transició energètic ens trobem i que, com molt bé deies tu, els recursos són limitats i, per tant, ens trobarem que no podrem fer aquesta transició si no reduïm, primer, com molt bé has dit, aquest consum, hem de reduir el consum d'entrada i després doncs, que siguiem amb, amb energies renovables, no?, el que necessitem que, en principi, hauria de ser suficient, com ens va comentar en Pep Puig, l'enginyer i pioner de l'energia eòlica aquí a Catalunya, fa unes setmanes aquí el programa però a nivell local, a banda d'aquests mecanismes que necessitem per, per poder decidir què volem o, o què no volem doncs, explotar, quins serien els recursos que, que són claus per a, per a aquesta situació en la que ens trobem de transició energètica, però també de crisi ecològica? Pot ser que l'aigua sigui el, el principal que hem de cuidar i gestionar eh, millor a banda de, de l'energia? Sí, bueno, a nivell local, que després també han de veure eh, locals tempran de municipis, però, bueno, jo penso que sempre de la manera que hi ha, hi ha municipis que sí que poden intentar buscar doncs, la, el que tu comentes, eh, la seva resiliència, no?, a nivell d'aigua, nivell d'energia, per municipis que per les seves circumstàncies doncs, és millor l'agrupació de, de diferents municipis. O sigui, quan parlo a nivell local... No vull dir només un sol municipi, sinó que és un espai de territori relativament petit en el qual pot generar dinàmiques d'empoderament, de, de, de participació de la població cap a aquesta resiliència que, que, que els territoris han de tenir. En aquest cas, doncs, l'aigua que fa referència és un, o si sigui, veure a nivell de l'aigua d'on ve com es consumeix, eh, quina, quina recàrrega tenen, els eqüífers o els rius, i si es conserva doncs, els cabals ecològics. O si sigui, Totes aquestes circumstàncies es poden discutir. Jo, en aquest cas, torno, tornem a enllaçar-ho molt a la ciència, o sigui, jo crec que hi ha prou estudis científics que treballen en aquests temes, i a més a més els jocs podem participar en acabada, transformar-los a nivell local, però eh, no acaben d'arribar doncs, a la població doncs, perquè pugui tenir capacitat de decidir en aquests territoris. Però també a nivell d'energia, a nivell d'èxict del territori, el doncs, el millor pot fer una combinació d'energies i gustè molt bosc, i el millor es pot fer, fer un petit aprofitament de, de biomassa per de l'energia solar, el millor eoli que no entén, no, no, no és possible perquè no. De fet hi ha molts, molt pocs per fer grans molins de vent, hi ha pocs punts aquí a Catalunya per per, per poder-lo aprofitar. Però també, per exemple, a nivell de resiliència, a mi m'agrada comentar que també un territori resilient és, és aquell que, que depèn poc d'oblicle particular, o sigui que per moure's doncs, té altres mecanismes, doncs, eh, la gent pot fer la vida quotidiana, al millor a peu, amb bicicleta, o inclús hi ha prou freqüències de, de transport públic com per poder-se desplaçar. Bé, bueno, eh, hi ha diferents maneres de d'encrear de, aquest futur doncs, de contenció, eh, però es diu, home, no poden tornar oh, com el passat. Jo penso que no s'ha de tornar com el passat, sinó que eh, es pot fer contenció de recursos, però eh, viure millor, a més a més. Um, però aviam, aviam, anem a posar algun exemple. En el cas de, de la fauna, per fer un paral·lelisme eh, amb la geologia i després posaré l'exemple de, de, de geologia. Sabem que el 82% dels mamífers han desaparegut. Si estem en una situació eh, d'extinció constant, no? el 82% dels mamífers han desaparegut. I poso un exemple que se'n feia ressò fa uns dies a Catalunya Ràdio, que parlaven amb un petit reportatge dels elefants africans. Fa un segle hi havia 12 milions d'elefants. Actualment n'hi han 400.000. Per tant, és, és, és fàcil de veure no? com estem perdent aquesta biodiversitat. Però en el cas de la geologia, potser costa més de veure no? i no som tan conscients, però posem l'altre exemple, el Delta de l'Ebre. amb les properes dècades, el mar guanyarà territori, al Delta, i segurament, doncs, com, com deia algú, tindrem els primers refugiats climàtics aquí al Delta de l'Ebre, no?, els veïns de les Terres de l'Ebre podrien ser aquests primers refugiats climàtics degut que hauran de marxar perquè no es poden guanyar la vida si, el, si aquest delta queda inundat, no parcialment, o segurament doncs, en la seva totalitat abans de l'any 2100. Això depèn dels sediments que no baixen degut a les represes i per tant és una qüestió tècnica que es podria solucionar però que està vinculada a molts interessos econòmics de les hidroelèctiques que altra vegada, el que dèiem abans, doncs les decisions no depenen de la ciutadania i el govern no força que es facin aquestes decisions i, per tant, les empreses, potser per desconeixement o perquè no els interessa, doncs no faciliten aquest trànsit de dels sediments riu avall, que permetrien doncs, que el delta doncs, anés acumulant terres eh, i, i d'alguna manera doncs, també doncs, fes de contraforça eh, amb aquest augment del nivell del mar degut al canvi climàtic. I, per tant, són molts factors, no només els sediments, sinó també l'augment del nivell del mar. Això és un exemple molt clar. No? Si visquéssim el delta de l'Ebre, doncs, seríem molt conscients de que estem trepitjant eh, un terreny molt fràgil però el mateix pot passar amb la desertització de la península ibèrica. Sí, sí, bueno, vaig estar l'altre dia, amb una, aquesta setmana mateix, en una seminari de la Plataforma en defensa de l'Ebre, que parlaven a nivells, amb el que apuntàvem abans, hi havia dos científics que parlaven de, del o sigui, que són dinàmiques naturals de l'Ebre, en el qual doncs, a vegades hi ha zones que s'inunden i altres zones que, que creixen doncs, per l'aportació de sediments, eh, respecte a les dinàmiques provocades per l'home a través de, dels embassaments, el que fa anar a tenir aquests sediments, sobretot les sorres, que han començat parlant de la sorra, bé que és una sorra, no tant els fangs i, i els llims que aquests es perden doncs, per les corrents marines. Bé, bueno, sí, això és un, és un problema, Sempre que intervenim en el territori doncs, hem de ser conscients que generem disfuncions en, tant amb la geologia com, com també amb la, tant amb la, la biodiversitat, m'agrada dir, com amb la, amb la biodiversitat, i, i cal ser conscients de, de, de tal manera que de, deixar d'intervenir és, és, és impossible, però sí que el, el, el que es pot fer és mitigar el risc d'aquestes intervencions i, sobretot, intentar que, que qui intervé a nivell, doncs, a vegades, aquests poders fàctics, doncs, decideixin, sobretot perquè no... Eh, el que comentaves abans de les empreses... O sigui, la finalitat de les empreses no és eh, generar millor biodiversitat o que el Delta de l'Ebre doncs, tingui. Això no és una finalitat... Intrinsic, la seva finalitat és generar beneficis econòmics. De tal manera que, si aquesta és la finalitat de les empreses, hem de procurar doncs, que tampoc intervinguin en les decisions que, que afectin el territori. Vull dir que això penso que, que és, de, és de sentit comú, perquè no, no pensàvem mai en el bé comú, aquests, aquestes, aquestes grans empreses. I, bueno, i, com, i com això podríem trobar-ne trobar mol, molts exemples. D'acord, a veure si en podem posar algun més per, per poder visualitzar-ho no? eh, millor. actual el 2016, si no ho tinc mal entès, vas, vas a, a redactar el, el mapa de conflictes sociocològics de l'àrea metropolitana sí. de Barcelona i, per tant, coneixes bé doncs, a, a aquests a, a, actors dels sistemes sociocològics de la regió metropolitana, però que també serveix per entendre doncs, a, a aquesta conflictologia al, al voltant de del territori, no?, en relació als, als recursos naturals i, i sí, a l'activitat la, la, humana. Un exemple que més tenim proper, perquè ja va haver-hi moltes mobilitzacions com eh, a través d'infraestructures, que hi ha la gent del Vallès que es mou en contra del Quart Cinturó, però també hi havia, sabem, les valls en contra de, de, de l'Eix Bicolot, doncs, o aquestes infraestructures, i que lliga amb el tema de la fauna, Uh, i la desaparició, sí que això hi ha a nivell científic hi ha diverses publicacions que ara no recordo tampoc per citar perquè a més són en aquestes revistes en anglès doncs que diuen que la desaparició dels grans mamífers uh, bueno, mitjans i grans mamífers a Europa està provocat per les carreteres Vull dir que això és directament és el, el, el que genera mentrestant doncs, uh, hi ha molts interessos que, que estan apretant per anar construint més, més carreteres. O sigui, això seria un altre exemple posat, per exemple, de, de conflictes sociocològics en el qual doncs, hi ha gent que vol conservar el paisatge però també vol conservar la, la biodiversitat i fragmentar el una carretera no deixa de fragmentar el territori. Bé, bueno, és, és un exemple més del que, del, del que comentàvem en el qual no, no aconseguim fer compatible el que és el, el desenvolupament econòmic, si és que a vegades és un benefici de tothom, que això també està per veure, el benefici és per uns quants, doncs amb, amb la conservació de, de la biodiversitat, per posar, una, per posar un exemple sobre aquest tema. Al mes d'octubre de l'any passat, del 2020, el sisè programa d'aquesta segona temporada vam anar a Bascanó, per veure el passi del documental Alter el límit, que és una producció d'Inblu Films. El seu director és Martín González de Monte i vam poder doncs eh, entendre la importància de la conservació de, dels ecosistemes fluvials no? i, per exemple, com el fet de tallar eh, literalment eh, un riu, de, de partir-lo, a partir de les diferents represes doncs fa que, que la fauna marina doncs, quedi estancada o, o o morir perquè no pot uh, circular, no? Um, i, i per tant això d'alguna manera també és el que deies tu en un altre àmbit de les carreteres, no? com, com aquestes infraestructures van limitant el pas de, de la fauna molt més del, del, que, del que ens imaginem perquè no, no ho podem veure, no? perquè doncs, les bestioles uh, s'amaguen i, i, i tras, traspassen aquestes fronteres com poden, o, o per posar un altre exemple, doncs, en el cas de, de la fauna marina dels oceans, doncs, com també el, el trànsit de mercaderies i simplement el soroll que poden fer aquests grans vaixells, ja siguin doncs, de transport de petroli o, o de grans mercants, doncs, fan un soroll eh, molt gran i, i aquesta contaminació acústica també impedeix doncs, que es puguin comunicar no? a les balenes o o altres, o altres eh, animals. I, per tant, la contaminació és en tots els àmbits, lumínica, sonora, eh, per gasos... I, i això, d'alguna manera, també em porta a, a comentar el que dèiem abans de, del principi que hem comentat sobre els elements, no? que podem parlar d'elements doncs, eh, líquids, eh, gasosos, sòlids o sintètics, i com aquesta presència doncs, eh, de la geologia és, és a, a tot arreu, a, al nostre voltant. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. I volia que, en, que ens, ens expliquessis eh, una imatge que tenies a les xarxes socials, crec que era l'últim tuit que havias fet, on es veia una muntanya un paisatge d'alta muntanya amb un prat verd, un petit llag, una serralada al fons i, i un cim de roca. I eh, deies el text silenci, esforç i sobrietat. No sé si ho recordes. aquest et referies amb això de silenci, esforç i sobrietat? Sí, bueno, la foto és del Mirosó, Mi que és el Pirineu, i, i de fet és un antic bucà, el Mirosó, i bueno, està per allà també entre sense el perquè sento que cap una de les coses que que bueno, jo crec que el silenci, el silenci ens eh, ens, eh, ens ajuda a pensar, el silenci. O si sigui, eh, estem amb, com comentaves abans, en una en una societat molt que sempre és soroll, que creiem que també va molt de la manera aquest sistema doncs, de consum capitalista que, que que ens hem que hem creat i i estar en silenci doncs, ajuda, doncs, eh, que no és fàcil estar en silenci a gent que té por, doncs ens ajuda a pensar, almenys a mi, m'ajuda a pensar. L'esforç està clar, o sigui, eh, jo sí que soc partidari de la, de la, de la cultura de l'esforç, o sigui, no, no, no les, a la primera, sinó que a vegades les coses no són senzilles i cal treballar-les eh, a través de reflexionar-les, i la suavietat de la mà també de l'austeritat la, de, de, de que cau doncs, no no, bueno, no fer-ne molta, eh, molta propaganda del, del, que, del que estàs fent doncs, bueno, jo crec que són tres valors importants I tant, i més en, en aquesta era en la, la que ens trobem de les xarxes socials el narcisisme i el soroll mediàtic, oi? Exacte, sí, sí, sí. bé, bé dir això <laughs> Bueno. Um, per, per acabant, um, Llorenç Planagumà, um, no m'han amb en, en coses que, que, doncs, que podrien ser interessants també, ho deixarem per un altre dia, però sí que m'agradaria preguntar-te quines són les joies uh, geològiques de Catalunya, uh, pel teu pare. Ara ens comentaves aquest mercat, que si els vols recordar una altra vegada, perquè no m'he quedat amb el nom, quin era? Bé, bueno, és estar al Pirineu, però està al Pirineu francès, és el midí d'Oó és, que és una antiga caldera volcànica, molt, molt interessant, uh -huh. tombada pels plecs del Piineus, però és interessantíssima. Va A veure joies, dedic les meves personals de, sí. de, de, de joies perquè un altre geòleg queia descriria totalment. Però bueno, uh, jo per a mi un, un seria l'erupció, perquè a més és la que estudiat i la que m'estimo, l'erupció del, del Bocà del Coscat Santa Margarita, o sigui, aquesta erupció que és com, com, com més recent. L'altre pel bas, pel, pel certes simbolisme, doncs, i perquè es present doncs a tot el centre de Catalunya, que seria, la, geològicament, la, la muntanya de, la muntanya de Montserrat, i i m'agradaria posar-ne alguna del Pirineu, eh, posar-ne una de Catalunya per aquest, el Midosó, que estaria més a la part francesa. Però, bueno, és que jo, jo a vegades em diuen, diuen quina és la teva pàtria, ara ser políticament incorrecta, jo dic que és el Pirineu, <laughs> perquè et tu molt del Pirineus, si jo, et sento molt. I d'aquesta serralada, que ha de ser més punt de trobada que no pas de, de frontera i per això també poso aquest almidusó que, que em té bastant enamorat. Molt bé, molt bé. Um, I la serra del Cadí o el Pedraforca? Sí, bé, bueno, també, també podria... També, també el Pedraforca per exemple, s'ha de el Cadí no, de, no deixa de ser un element. L'altre que, que m'atrau molt és el Cat de Creus. Uh, el Cat de Creus és impressionant uh, perquè no deixa de ser aquests Pirineus doncs, uh, que entren a dins del mar, o sigui que el que fan és donar-se donar un bany, no? aquesta salada que tenim, doncs, i el, el cap de creus també és molt espectacular. I, bueno, i, i els ports de Basell també, a la zona d'on veu el meu avi. Mira, doncs amb això coincidim. <ríe> la meva mare va néixer als ports. <ríe> sí, el meu avi ve de, de, de la zona de, de Vall d'Arroures, allà al port, sota el al port de Basell. Ah, molt bé. Ja, ja quasi tocant a, a l'arregó sí, Aragóssi. Sí, sí. Molt, Molt bé, doncs, gràcies per compartir el teu temps, Llorenç Planagumà i Guàrdia, amb l'Eco de la Vall, aquí a Ràdio Les Planes i fins la propera. Fins la propera i moltes gràcies. Gràcies a tu. Vale, d'acord. A veu salut. Aquesta era l'entrevista que he pogut gravar aquest matí de diumenge 28 de febrer en Llorenç Planagumà i Guàrdia. Ella és geòleg i activista del Centre per la Sostenibilitat Territorial, el CST, de Catalunya i també assessor del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Ell és veí d'aquí de les Planes d'Ustoles, viu a Sant Feliu de Pallarols i treballa doncs, a cavall de la Garrotxa i Barcelona. I com estic fent uh, aquest mes de gener i febrer, uh, aquesta segona temporada, doncs estic fent una entrevista només i les altres seccions, la cinematogràfica, la literària i altres cosetes que us portava, doncs, no ho estic fent, tot i que avui, per exemple, doncs, hem parlat d'aquest de, documental dedicat a l'Os i, per tant, doncs, ja, van, ja van sortint cosetes de cinema i també de, de recomanacions de lectures, però específicament doncs, no estic fent, no estic fent aquestes, aquestes seccions on parlo de cinema i de literatura perquè em vull centrar amb, amb l'entrevista, com deia, però també perquè eh, m'agradaria doncs, eh, tenir col·laboradors al programa... Així és que si algú s'anima a participar, si algun veí d'aquí de la vaï d'Ustoles o la vaï de Cugois, doncs vol participar, doncs estaré encantat de poder-ho comentar i, i de fer-ho amb companyia i per intercanviar també criteris i formes de treballar i sempre doncs, és millor treballar en equip i espero doncs que si algú té interès, doncs que no tingui cap vergonya i que proposi la seva pròpia secció si vol, eh, i i, en fi, doncs, tot és parlar-ho i tinc aquest correu electrònic perquè us podeu posar en contacte ecodelabai arroba i el mateix que us he comentat al principi a les 5 en punt de la tarda, quan comença l'eco de la vall, eh, he donat una notícia per mi important i que em dóna molta satisfacció, i és que els companys i les companyes de Ràdio Pinsània, a les ones lliures de, de Berga, eh, del Berguedà, doncs estan redifonent aquest programa i, per tant, des d'aquesta mateixa setmana ja es pot escoltar l'eco de la vall també a Berga, a Vià, Gironella... Vol van l'Espyola i Casserres al 90.6 de la FM i també a Ràdiopinsània.cat. Sí. Doncs uh, això, gràcies als companys i les companyes de Ràdio Pinsània i salutacions molt cordials a totes les veïnes i els veïns del Berguedà que puguin escoltar a uh, Ràdio Pinsània i quan es reemet l'eco de la vai, doncs a aquest programa que s'emet des de la Ràdio Municipal de les Planes d'Hostoles I res més, m'acomiado fins al proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda, portaré una altra entrevista, que no l'avanço perquè... La producció que aquesta setmana ha sigut complicada i, per tant, doncs, fins que no estigui al llac el sac i ben lligat, doncs, millor no dir noms, però sí que tinc dues entrevistes doncs, que eh, les podré tancar i una de les dues, espero que sí que, sigui la que escoltarem el proper diumenge. Com sabeu, aquí a Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com. Don res més, que acabeu de passar una bona tarda de diumenge, ja ens escoltem el proper diumenge, el primer diumenge del de, mes de març. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que tas acompanyi i fins aviat.